Mutefailun wal ya'su متفائل mirsadi Mutefailun bis sabfidu nejiyadi Mutefailun rama'n lukirikuna Jem rasiyyati wa jacraka aljalladi Mutefailun wal ya'su متفائل بالرب دون جهاد متفائل رغم الكنوت يدي كنا كمر الجلادي متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماءنا شمس وصحب مبادي متفائل بالزرع يخرج شطاه رغم الجراد كمجر الحصادي متفائل بالغيث يسقي روضنا za zaštitnike jebreja i kršćana. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj koji ih za zaštitnike prihvataju. Allah istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu činu. Hibba Allaha wa l-Islamu Hibbu Allah wal Islama Hibbu Allaha wal Islama Hibbu Allaha wal Islama Hibbu Allaha wal Islama Sredio ta'ala se držimo Allahu aužata A pod Allahu aužata Spada žemat Spada Kur'an Spada islamsko brastvo Da se nomini vole Radi Allaha želešanu Da ne dozvole onim stvarima koje mogu dovesti do cijepanja ili razilaženja žemata, a to je ujedno i cijepanje međuruskih odnosa. Muzika Neka je salavat i selam na sve poslanike i njihove sledbenike, a poslalno na našeg poslanika Muhamada s.a.v. i njegove sledbenike, koji su bili najbolji primjer islamskog vratstva, koji su bili kao jedno tijelo ili jedna tržava, primjer onoga čega treba da budu mu'mini do sudnjega dana. Tu se ogleda naša vjera Jer čovjek neće biti u lijepom odnosu prema Allahu tebarek vata'ala A da isto tako neće biti u lijepom odnosu prema Allahu i robojima Onaj ko poštuje Allaha tebarek vata'ala istinskim poštovanjem Isto tako će poštovati i njegove robove Jer su oni emanet na dunjavu الله والإسلام والقران والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة الله والإسلام والقران والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة فالحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال الله تبارك وتعالى في محكم تزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أما بعد إن خير كلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Hvala Allahu subhanahu ta'ala koji je učinio da su momini braća i to propisao i strogim vađivom učinio da se prava muslimana izrašavaju kao što se izrašavaju i drugi obredi i drugi ibaliti prema Allahu tabaraka wa ta'ala Naredio Allah tabaraka wa ta'ala se čvrst podržimo Allahu aužeta a pod Allahu uže spada žemat spada Kur'an spada islamsko društvo da se mnogi vole radi Allaha celashanhu da ne dozvole onim stvarima koje mogu dovesti do cijepanja ili razilaženja žemata, a to je ujedno i cijepanje u odnosa. Allah tebaraka ve taala i nego poslanik ali sallatu wassalam sunam dali dovoljno po pitanju ove, ovog segmenta vjere a to je islamsko vjerstvo i ostavljeno je u asijatu Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve da se dobro vodi računa da se dobro vodi računa a u međuljudskim u međuljudskim odnosima zbog toga neka je salavat i selam na sve poslanike i njihove sledbenike a poslanika na našega poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve i njegove sledbenike koji su bili najbolji primjer islamskog bratstva koji su bili kao jedno tijelo ili jedna tvrđava primjer onoga čega treba da budu muslimani do sudnjeg dana ova tema prava muslimana prema bratovstvu muslimana je inače tema o kojoj se puno govorilo i doista je teško nakon svega onoga što je rečeno naći nešto što se nije dotaklo međutim mi znamo da je ovo vjera i naše ponavljanje i naš govor je ibadet allahu tebareke u ta'ala i ne kaže Allah jaba in o pominji na napomeni, jer će opomena koristiti mu'minima zato i kažem draga braćo i poštovane sestre bojimo se Allaha tabarakev wa ta'ala u pogledu islamskog gradstva izvršavajmo preuzete obaveze koje smo obećali pred Allahom tebareke wa ta'ala kada smo rekli la ilaha illallah muhammadu rasulullah i budimo toga svesni iznačenjem kelle šehadeta značili smo prihvatili sve ono što bude tražio Allah tabaareke taala i njegov resul sallallahu alejhi ve Vi znate u slučaju kada su kada je poslanik alejhiselatu ve selam rekao svojim ashabima ima ljudi koji će doći na sudni dan a biće od izgubljeni Pa upitaše ashabi o Allahu poslaniće, ko su ti? Kaže, doći sa namazom, postom, zekijatom, hađom i to je slično. Međutim, dići je od gubitnika. Pa se čude ashabi Allahu poslaniće, sallallahu ve veselene, kako se to može desiti? Da čovjek klanja, da čovjek posti, da čovjek ibadati Allahu tebarekev o ta'ala i na kraju da zaglavi u džehennem. Pa to slikovito poslanik, ali je salatu meselam, opisao pa kaži Bare bahada, udari ovoga, hadala hada, ponizi ovoga, šetema hada, opsova onoga, što znači da svak doći po svoje pravo. Zato, draga braća, mi treba da znamo da i badete koje vršimo prema Allahu te bareke ta'ala, da je to ono što je spona između naših gospodara i nas. Ali isto tako treba da znamo da ima stvari koje su vezane među ljudima da su to hakovi koji vladaju među ljudima i te hakove moramo dobro ispoštovati jer u uprotivno, protivnom u protivnom tu se ogleda naša vjera tu se ogleda naša vjera jer čovjek ne biti u lijepom odnosu prema Allahu te bareku te ala a da isto tako ne biti u lijepom odnosu prema Allahu yarobayna. Onaj ko poštuje Allaha tebareke ve istinski poštovanje, isto tako će poštovati i njegove robove, jer su oni emanet na dunjalu. Zato kažem braćo, ovo je tema o kojoj treba polako govoriti, a brzo sprovoditi. Zato Allah tebareke ve u mnogim ajetinama govori, a mi ćemo za danas navesti neke dan budu vodila i pouka kada je u pitanju odnos muslimana prema drugim muslimanima kaže Allah t'baraka ve taala u suri maida u drugom ayetu wata'awunu 'alal birri wattaqwa wala ta'awunu 'alal ithni wal udwan wattaqullaha innallaha se u dobročinstvu podpomagajte se u bogobojaznosti a nemojte se podstaknuti u grijenju i netretestvu I bojite se Allah tabaraka wa ta'ala i znajte da je Allah tabaraka wa ta'ala šedidul iqab da Allah žestoko kažnjava dovolno je kad pogledamo mudrost objave ovoga ajata braću Allah naređuje dobročivistvu naređuje da se Allah bojimo da se pomognemo u svemu onome što je dobro a nakon toga završava ajat pa kaže inna Allahe šedidul iqab Zaista je Allah onaj koji žestoko kažnjava. Drugim riječima, zaista je každen onaj od Allaha Đalešanu koji ne bude vodio računa o pravu brata koje ima kod svoga brata. Zatim dalje Allah Đalešanu kaže, ovo su nama ajeti koji su poznati, ali naved navodimo kao zikr, kao posjećanje. Kaže Allah Tebareke Vatara u suri Teuba Teube 81. ajetu Al mu'minuna wa wal mu'minat Da ba ba'abuhum awliyahu ba'ab momini i mominke su prijatelji jedni drugima Allah želešanuhu kaže su prijatelji awliyahu a ne kaže za ostale da su prijatelji za monatike i monatikinje kaže oni su jedni od drugih lažu kako lažu jedni varaju kako lažu i prvi znači nema veli, nema kodni ljubavi. I vidimo kada dođe do iskušenja bilo kakvog, kako munafik dješi od munafika. A isto tako vidimo kod koga je prava vjera da pritiče u pomoć svome vratom muslimanu. Al mu'minuna u al mu'minat ba'o buhom e'ulia u ba'o. A ovdje je polaganje našuna za nas, braš. Ovaj dolazak ovdje u ovo mjesto treba da potvrdimo ovaj ajac. Da smo mi doista mu'mini i mu'minke koji smo prijatelji jedni drugima. Vi znate koje je pravo islamskog vratstva. Dovoljan je primjer muhajđira Jensarija. Dovoljan je primjer bogobojazni kroz štovo historiju. Tako da se ne bi plaho vraćali na te primjere jer iz dobro znamo treba samo da ovde praktično pokažemo I u budućnosti uje pokazivamo šta je to islamsko bratstvo Zatim Allah tabaraka wa ta'ala dalje kaže U suri Al-Hužurat Prvo majetu, u stvari desetom majetu Innamal mu'minuna ihva Zaista su mu'mini braća. Zaista su mu'mini braće Nije rekao zaista su monafci braće Niti je rekao zaista su kafiri braća nego je rekao svak bi od nas poželio da bude mumin jer mumin je dereža koja vodi u džennet zato mi kažemo za sve mi o mislom mu'mini inša Allah niko ne sve da kaže ja sam sigurno mu'min jer znači kazati ja sam sigurno mu'min znači imati vizu za džennet možemo da kažemo da su sigurno muslimani i u to nema sumlje ali nadamo se inša da ćemo imati vizu mumina. Ovo su neki odajete braćo koji govore o ovoj temi. Sadim poslanik alejhi salatu ve selam kaže: "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da." Mu'min, je ba ba mu'min, kako tvržava. Kao tvržava koja pod pomaže jedna, jed, jedna, jedna drugu možda neka baina sapija. Slatina isleo poslanik ali salatu vesselam svoje prste pokazivajući kakvi trebaju kakvi trebaju da budu momini. Zato i danas i danas vidimo da ona braća koja se međusobno pomažu u najtežijim momentima stvarno osjećaju i jedna i druga strana da imaju brata. I je teško danas naši brata. Mi smo globalu svi braća i u to nema sumlje. Međutim, drata koji zna da je jedan dobar dio vjere posvjećen i govori da mora podložiti svoja leđa i pomoći svome bratu muslimanu kad god od njega zatraži pomoć koja nije suprotna Allahom govoru, to jeste nije suprotna Kur'anu i sunnetu. Vidimo, draga braću, iz nekoliko ajeta i hadisa da ako se desi pravo bratstvo po innan da je ono jače od krvnog bratstva i to mi možemo da potvrdimo vakijom znači stvarošću svako od nas ima nekog brata rođenog ili bližnje koji mu je bližnji rođak međutim kao da se nikada nisu vidjeli kao da je jedan sa zapada drugi sa istoka razlika kao nebo i zemlja No čega je to tako. To je ultrao zbog toga što kada mlave ne može nikad dostići ljubav. Kao što može postići ljubav u in Allaha te bareke ve Jer koliko ima zajednički koliko imaju zajednički dva roba koja robiju Allahu te bareke ve taala. Za zajedničkim namaz, za zajedničkim šehadet, jedna im knjiga, jedan im gospodar, jedan im poslanik, jedna im kibla ko se god okrenu, tako reći nema stvari koja je nije zajednička a s druge strane vidimo koliko je udaljavanje i koliki je razmjer među onima koje, koje je rodila jedna majka ako nema imana ako nema imana Zatim, zato i vidimo, draga braću da islamskim vratstvom se postiže puno inašmo puno ajeta i hadisa koji govore u jama'skoj formi govore o blagovršenju zato što je ovo vjera u kojoj nema nedostatka ali ona kmelto lakum dinakum wa atmamtu alejkum niamati danas vam vjeru vašu usavršio i blagodat prema vama upotpunio znači ova vjera ne može je niko prigovoriti da u nje ima manjkavosti zato Allah tbaraka ve taala I jedinog u islamu se mogu ljudi okupiti. Mogu ljudi okupiti i da jedni drugi ne smjetaju. Pogledajte hađ. Tri miliona i kusur ljudi. Niko nikoga ne dira. Zamijeste kada bi se tri miliona kršćana ili židova okupilo sa svim onim svojim budaleštinama i zvišljotinama na jednom mjestu. Kaka bi ne zavladao? Pogledajte nas ovdje. To je primjer bratstva. Vidimo da su uslovi, tako reći, jako nezavidni. Međutim, uz Allahu te barak evo tala ta pomoći. I toga što mi znamo norme i obaveze ponašanja brata prema bratu, stvar ide, iako ima manji iako ima manji zastoja. Zato sa islamskim bratstvom vraćom se postiže puno Prvo se postiže podpomaganje, zatim popravljanje, sabor jedni nad drugima, dok sa druge strane islamsko vratstvo zabranjuje obmanu, zabranjuje poliženje, zabranjuje izvjećenje u bilo kakvom pogledu, bilo se radi o izvjećenju muslimana, da se uzupira njegovi metak ili njegova čast ili njegova krl. To nema nije u jednoj drugoj vjeri. Samo Islam može da okupi sve ljude ne na njihova porijekla i ne na njihove boje, na njihove jezike i tome slično. Zato i vidimo da je Allah tebareke o ta'ala postavio mašutu po kojoj trebaju da se kreću Allahu i robovi. Ogradio je i stavio štit oko islamskog prastva Postoje neke norme koje se moraju poštovati kako ovaj segment vjere ne bi bio ne bi bio narušen. Zato Allah tbaraka ve taala u suri Al-Hujurat opet kaže: Ja ejha alladine amanu in ja'akum fasikun binabai fatabayenu. Ovi koji vjerujete ovi koji imate iman ako vam dođe kakav nepošten čovjek ili ako vam dođe neka kakav čovjek sa nekakom vješću provjerite da ne bi kome naslije da nieli da ne bi kome nepravdu nanijeli pa da se zbog toga da se zbog toga da velo kajete ono što brani islamskog državo Nema sumlje da jeste prekidanje svake težnje koja vodi razoru, koja vodi neprijateljstvu, koja vodi slabljenju borbenog duha kod muslimana. Islam to sve negira i nadzvoljava da se ovaj segment vjere uvuče tako nešto. Međutim, postavlja se pitanje, često danas vidimo da su ove stvari prisutne među muslimanima. Vidimo da su muslimani danas na mnogo polja, na mnogo mjesta zavaženi. Vidimo da su muslimani bez borbenog duha ostali upravo zbog jeli nevođenja rašuna o islamskom vrstvu. Vidimo, nažalost, da ima i takvi predjela gdje muslimani ratuju jedni protiv drugi. Pa mi ne negiramo to, Znači, to se može desiti upravo zbog toga što oslabi ova institucija vjere, a to je svatanje šta je obaveza islamskog vratstva. Pa ako se desi ovako nešto, jer može da dođe, da bude i nepretestavaj čak proljevanja krvi, onda prvo što treba uraditi jeste izmiriti zavađene strane. To jeste popraviti stanje među njima. A po drugo, kazniti one koji su prešli granicu, to jeste one koji su okrivljeni. A ako se desi to da jedna od dvije strane ne smatra sebe krivim i dalje srlja u neprijateljstvu i nanošenju zuluma, drugoj strani onda trebamo da stanemo na onu stranu koja želi istinu i koja želi da se presudi po Allahovom želešanomu ودرجين ونقوا يكنيغي السنة <سؤال> الرسول <سؤال> صلى الله عليه وسلم طولا بياشن الله الله تبارك وتعالى كذا كاجي وصورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسقوا إن الله يحب المقسطين الله تبارك وتعالى كاجي Ako se dvije veličanske skupine sukobe. Allah te bareke ve taala ovdje ne negira iman. Kažemo in taifatan min Ako se desi da se dvije muslimanske skupine sudare, izmirite ih. Znači, ovdje se misli da može doći do borbe među muslimanima, ali ne hoće se. Znači da munafici odrade svoj dio posla i da zavade muslimane, a je oni to u osnovi ne žele? Dalje kaže Allah dželešanu, a jedna od njih, od te dvije skupine dalje čini nasilje, onda se borite protiv oni koji nasilje čine sve dok se ne vrate, Allahovom emru, to jeste, Allahove vjerite. A ako se vrate, onda nepristrasno presudite, jer Allah zaista voli one koji pravedno sude. Innamel mu'minuna ihvatum fa aslihu bina hawaykum zaista su mumini braća zaista su mumini braća kaže Allah upako se sukube dvojce izmirite ili mumini su braća pa popravite stanje između vaše dvojce ne bilo vam se Allah te bareke treba da znamo draga braća da I ono što Allah Želešanu ne izvoljava kada su u pitanju međuljudski odnosi jeste da se dešava ismijavanje među muslimanima ili ponižavanje među muslimanima. Vi znate slučaj Ebu Dabra radijallahu ta'ala anhu, kada je kazao Bilalu, o Bilale Tisi, sin Crnkinje, pa se požalio bila rabu Allahu ta'ala anahu poslaniku salallahu alaihi ve selleme i kazao mu ono što mu je kazao Ebu dher. pa je poslanik alaihi salatu u salamu korio ovoga sahaba i rekao tako mi je Allah u tebi još uvijek iman žahilijeta znači ismijavanje, ponižavanje uhođenje, ogovaranje potvoranje nadmetanje i dalje i dalje Sve su to vidovi žahilijeta, jer islam je savršen i brani tako nešto. I neće zaviditi i neće smijavati, osim onaj u čijem srcu ima puno zla, koji je navikao, kao onaj koji je navikao da stalno čini dobro. Imamo ljude koji stalno čine dobro, uz Allahu pomoć. I oni iz jednog dobra samo idu dalje. A isto tako imamo ljudi koji srljaju iz jednog sla idu samo u delikate, idu znači niže i niže u propast. Pa kaže poslanik alaih salatu veselam bi hasbi mri'in mine šer en jahkira jahahu muslim. Dovoljno je čovjeku sla. Dovoljno je čovjeku zla. Ne trebamo više zla, nego da mrzi ili prezire svoga brata, svoga brata muslimana. Sledeće što... Allah tebareke wa zabranjuje u uvome segmentu vjere, a to je da se predsedili muslimani ili da se nazivaju poružnim imenima. Kaže Allah tebareke Taara volatelmezu enfusekom volata navezu bil al- Qab i ne uhodiite jedni drugi i ne možete se nazivati pogrednim imenima. znači uhočeenje ne sve baš i meni sve su to grijesi koje Allah dželešanu naziva velikim grijesima. Znači nije mala stvar uvrediti brata muslimana. Nije mala stvar ponižavati brata muslimana. Nije mala stvar Nazivati muslimana po onome što on nije, sačim on nije zadovoljan. Zato dobro moramo mi povesti računa, pogotovo koji smo živeli u jahilijetu. Da krenemo od onih ružnih imena. Nadimaka. i tome je slično, to mora da kod nas zauvijek nestane. Da nazivamo brata onako kako, kako on želi. Čak, alhamdulillah, ima i takvi primjera da brat promjene svoje ime. I to legalno ga promjene i zatraži od braći da ga više nazivaju pod tim imenom i svi ostali nakon toga što je on to učinio su obavezni da slušaju i da ga poštuju u tome da ga nazivaju imenom sa kojim je on zadovoljan. Sada smo u husuku badel iman. Ružno li je to nakon imana? Znači, ružno je uhoditi muslimana. Ružno je ponižavati muslimana, nazivati ga ružnim imenima nakon što je došao u taj prilijepi iman. Nakon što iman dolazi, onda treba da se imanom priše sve ono što nevalja. Vom je li ne tu feulajike? Ako se ne pokaje, on zaista prema sebi čini veliko, veliko nasilje. Sljedeća stvar, isto tako koja je neprihvatljiva na polju islamskog vrstva, a često zna naći mjesta kod ljudi koji dozvolili da se šeitan poigra sa njima, jeste ružno mišljenje o vratom muslimanu. Treba znamo, draga braća, da je osnova u ovom pogledu da imamo lijepo mišljenje o bratu muslimanu. To je adl, to je pravednost. Sve do onoga momenta dok, što bi kazali, brat ne zglajza sa pruge Kur'ana i Sunneta. Dok je god čovjek vjernik, dok je god čovjek mu'min u Allaha, tabaraka wa ta'ala i vidimo njegovu vanštinu da se drži Allahove vjere, ne imamo pravo šalijetski Nemamo pravo šerijetski da imamo ružno mišljenje o njemu. Da imamo ružno mišljenje o njemu. Kaže Allah tabaaraku ve taala: "Ja ehuhel ladina amanu, ishtalibu katiran min al-dhan, in ba'da dhan Ovi koji vjerujete. Draga brašo, krupi svoju riječ. Kad se kaže ja ehuhel ladina amanu, onda je to obraćanje direktno nama. Tu imamo dvije stvari koje su jako pitne da znamo. Jedna je počast da nas Allah tako naziva. Da nam kaže, ovi koji vjerijete, ovi ehlo iman, ovi koji nosite iman, to je počast od Allaha tebara kevotala. Kao što ti je počast da ti na dunjalku neko kaže, uvaženi ili poštovani, mi tebe cijenimo, ti nisi kao i ostali ljudi tako dalje. Treba da znamo kada Allah Žešanu kaže ovi koji vjerujete da je to ispoštovanje prema nama. A druga stvar upozorenje. Jer ne mora značiti znači ako se povjerao da neće doći vakat neodobila da odeš sa ovoga puta. Jer nije Allah te bareke u ta'ala kriv. Kriv ti koji dozvoliš da se tako nešto desi. Kaže Allah te bareke u ta'ala ovi koji vjerujete klonite se mnogih sumničenja zaista su neka sumničenja gri zaista su neka sumničenja gri u zadnjem dijelu ovoga ajeta Allah subhanahu wa ta'ala spominje ogovaranje a to je kao što znamo da spominjemo svoga brata po onome po čemu on ne voli da ga spominjemo u, u njegove sutnosti po onome što on ne voli to, jeste, to je znak iz, izdaje brata To je znak ista je brata jer ti njega ogovaraš kada ga nema tu. Drugi vrješma ti se ga na taj na taj način izdao. Allah te bareke o taala kada govori o gibetu. Naudi lije primjer. Naudi primjer koji treba da uzmemo kao pouku. Jer ljudima treba nešto zgaditi da bi ljudi se toga okanuli ili im treba nešto ulješati także ludzie toga trżali i na tom putu byli pa kaže Allah tabaraku wa taala wala yagtab ba'dukum ba'dhan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtum inagowaraita jedni drugi inagowaraita jedni drugi kako je Zar bi neko želio od vas da jede mjesa svog umrlog vlata, a to prezirajte? Jedne prilike smo povezli neko mjesa odavljanje iz bočine za krajinu, pa bila je velika vručina. Nakon toga što smo dotvjerali mjesa u krajinu, mnogi tragovi onoga smrada su ostali u autu i to je potravilo jedno duže vrijeme. A ko bi, ko bi god sjedi u mojoj auto, kaže šta ti ovo ovako zaudara? Rekao, to je drugim riječima definicija gibeta. Nemoj gibet, vidiš kako smrdi ovo meso koje mi evo jedemo, znači nije lešina. A zamisli onda kako je meso lešine. Pa mnogima mnogima je to bio jeli, postrik da možda se, bar za koje vrijeme dok im to smrdi, je udalje, udalje od gibeta. Ovdje ima jedna opaska. Allah te barakev o ta'ala navodi mrtvo meso. A zamislite onda kako je žvakati meso koje ima krv, koje je živo. Ono je puno tvržije, puno tvržije sa žvakati nego meso koje je mrtvo. I ovo imamo na umu kada god želimo da nekoga spominjemo po onome što on ne volimo. Ili što bi jedan mudrac kaži, nakon što neko govara, kaže uzmi maranicu i obriši usta, dovoljno je za ovaj put. Mislim, dovoljno je mjesa, dovoljno si mjesa pojevu za ovaj put. ويعلم انني احمل وصادري وان ضاق الزمان به فسيح وان ضاق الزمان به فسيح, فسيح ولن اني نطقت بها لغارت نطق الله تبارك وتعالى ان <تصفيق> يجوب <تصفيق> صليك والسلام سو mašutu ovoj vjeri postavili pravac po kojem trebaju momini da idu kada je u pitanju islamskog vrstva i tako mi Allaha velikog nikada neće ummet nikada neće ummet uspjeti ako ne bude ima ovu drugu komponenti prva komponenta je vjerovallaha tabaraka wa ta'ala i u to nema sumlji a druga komponenta je islamskog vrstva I kad god sebe upitaš ka će ta islamska država, kada će biti hajra na Dunjaluku, pitaj sebe koliko ima hajra u tebi prema tvom vratu muslimanu. Nije dovoljno samo da kažemo vratu Ohippu kefilah, volim te radi Allaha džalešanohu. To treba dijelom pokazati. To ne znači da mi trebamo sada iskoristiti jedni drugi. Trebamo biti veliko duši kao što je bio Abdurrahman ibn Avf, kada mu nudi onaj ashabija, ensarija, kada mu nudi pola imetka i ženu, međutim, on nije rekao ovaj dvima rukima, e, maša Allah, evo meni prilike da jeli na lak način dođem do imetka, nego je bio veliko dušan, rekao je, uputiti mene na pijecu. Uputi me tamo gdje ću ja ponosno živjeti na svoji ruku. To je jedno, s druge strane ne znači da mi ne trebamo stalno biti u hidmetu jednim drugim, u pomoći jednim drugima. Bilo moralno, bilo materijalno, bilo kako god da gledamo, mi smo duži pomoći jednim drugi, jer Allah žele šanohu od nas traži to. Onoga momenta kada su bolji od nas, poslanika, lajiz salatu vasalam, začelo sa svojima sahabima, imali tako nešto, onda su porađene i napravili khaira dunyalu i ostavili spomen na sebe do sudnjega dana ne kaže allah jele sano je ba kuntum khaira ummaten ukhrijat lin nas istanaibuli ummat kois dolazini ljudima ashiye kaže kuntum khaira ummaten ukhrijat lin nas istanaibuli imam kois se pojavili ljudima ta'muruna bil ma'ruf wa tahnuna 'anil munkar wa tu'minuna billah dobro a odrećate u zla i vjerijete u Allaha Želešanu. Onoga momenta, kada budemo, kako trebamo umjeni u Allaha Želešanu, i kada budemo imali islamsko vrstvo na nivou, s kojim je zadovolj Allah, tabaraka wa ta'ala, onda možemo da kažemo, da ima mjesta i za nas, u ovom plenentom ajetu. I ono što je najveća zadaća danas, nakon vjerije u Allaha Želešanu, jeste upravo to, islamsko vratstvo, jeste naređivanje dobra, odrađanje od zla, to je sve ukupno, vjerovu Allaha, subhanahu wa ta'ala. Zatim, sljedeće što moramo imati na umu, draga braću, jeste da moramo želiti svome bratu ono što želimo i sami sebi. Možda je ovo ipak tabu tema za nas, međutim, moramo to pokušati u našoj praksi. Jer poslanik wasalam, je jasan kada je kazao La li Neće niko od vas imati potpun iman Dok ne bude želio svome bratu ono što želi samo sebi Što znači Neće niko od biti mu'min kako treba Znači bit će musliman Ali neće biti mu'min kako treba potpunim imanom Dok ne bude želio svome bratu ono što bude želio i sam sebi. Normalno, čovjek očekuje da se brat prema njemu lijepo obvodi. Čovjek očekuje da ga brat ne vara, da ga ne obmanjuje, pogotovo kada su u pitanju ove, ovi međuljudski odnosi, kada je u pitanju trgovina, životne obaveze i tako dalje. Međutim, uzaludno je očekivati nešto što ne nudimo drugima. Očekivaš od brata te ne uvrijedi, a s druge strane ga stalno vređaš. Očekuješ od brata da te ne prevari u trgovini, a ti gledaš da njega prevariš. Očekuješ od brata da te ne ogovara, a ti stalno njega ogovaraš. Očekuješ od brata da, da, ga ne poniž, da, da te ne ponižava, a s druge strane ti njega ili svjesno ili nesvjesno ponižavaš, a čak to se ponižavanje dešava i pred, pred ljudima. Zato moramo, ako želimo da budemo poštovani, moramo poštovati. Ako želimo da budemo nevarani, moramo biti pošteni. Ako želimo da budemo neogovarani, ne smijemo govarati, jer to je onaj adl, to je ona pravda koja se postiže, a i jedna i druga strana mora u tome učestovati. Međutim, mi znamo da nikad ljudi neće biti jednaki, da će uvijek biti bolji i slabiji vijenika, Zato mi trebamo uvijek da trežimo da budemo od bolji vjernika. Da u aheretu, to jeste u ovoj vjeri, uvijek gledamo ko je bolji od nas. I da ka tome težimo. A kada u pitanju tunja da gledamo ko je slabiji od nas. I da ne žudimo pravo za tim. Pa ako vidimo slučaj, znači ovo ne mora da bude generalno pravilo, ako tebe neko govara, e, imam ja pravo, ti ne smiješ ugrije. Ti ne smiješ ugrije. Ti moraš ga potpomagati u dobru, a onoga momenta kada vidiš da da on tebe ne potpomaže i dalje ustraje u tome. Jer je ona teza, ako meni neko i ja ću njemu zratiti, pogotovo kada u pitanju gdje, ne dolazi, ne dolazi ovzir. Znači, ako želimo da imamo islamsko vratstvo kako je Allah Želešanu uzadovoljan, onda moramo dobro povesti rašuna ovim međurijskim odnosima, pogotovo vraću kada je u pitanju trgovina. Mi vidimo danas šeste izreke kaže, ne bi više pošto trgovao sa bratom. Zbog čega? Upravo zbog toga što je on primijetio da u tom segmentu vjere je brat Kaska. Tu je slab vamo skrušeno klanja, vamo ga vidimo uči Kuran i tako dalje. Međutim, omakne mu se u, u prodaji, u trgovini i onda misli da je vjera, kao što neki drugi misle vjera samo u četiri zida. Ako želimo da Znači islamskog brata sveta cvjet, moramo povesti računa da se ne nadmećujemo jedni na drugi u kupovini, zatim u ženidbi i to je što. I treбва ju kraju ovo predavanje. Mi znamo draga braćo da poslanik kada sallallahu alejhi ve je bio nadaren od Allaha tebareke ve taala da je imao izgrob izgovor. Sevami ulkeln imao je zgrobit govor, pa kada bi nešto kaže to bi puno značilo. Zatijel ćemo i mi, inša Allah, uz Allahu tebara kevoteala pomoć završiti sa jednim hadisom koji treba da nam bude vodilja i treba da nam bude nasihat i vasijet od Allahova poslanika sallallahu aleyhi ve selleme. Jer onaj kome je se najmanje može prigovoriti je upravo Resul salallahu aleyhi ve selleme. An Ebu Hureyleta radi Allahu ta'ala anhu kaal, od Ebu Hureyre, radijallahu anhu se prenosi kala rasulullahi salallahu alaihi veselam da je rekao poslanik alaihi salatu vaselam volate hasedu nemojte zaviniti jedni drugima ovo ubija muslimane ovo uništava muslimane nemojte zaviti kaže poslanik alaihi salatu vaselam volate nađešu nemojte se nemojte nabijati jedni drugima cijene prilikom kupoprodaje volate bağabu nemojte se mrziti i prezirati. Volate da baru. Nemojte okretati jedni drugima liježa. Volaje biha ba'lbukum ala bej i ba'lb. Nekad se niko ne nadveći u prodaji, kada prodaje brat musliman. Vakunu ibadallahi ihwana. I budite radi Allaha tabareke o ta'ala braća. Bileži muslim. Znači, kada bi samo ispoštovali ove stvari, da ne zavidimo jedni drugima, da se ne miješamo Kada je u pitanju, kada brat kupuje u tom momentu, nemoj ti nuditi više para. Ili s nijetom da mu samo nabiješ cijenu, ili s nijetom da kupiš, nije bitno. Nemoj u tom momentu, jer to je ono što može dovesti do jeli udaljavanja. Nemojte se prezirati. Subhanallah. Vidimo kako čafiri nađu čestno zajedničko. Uvažavaju se i tako dalje. Pa pričaju među mominama da bude tako. Nemojte se okretati, udaljavati jedni od drugih. Nemojte danas u trgovini i budite radi Allaha da dželešanu vraća to je ono što nam ostavlja u svijetu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve mi kažemo na kraju rabbana atina enfusana taqwaha gospodaru dajti našoj duši da bude bogobojazna wasakiha anta khayra min sakaha očistije rt si onaj koji je najviše možeš očistiti anta waliha wa mawlaha Njen prijatelj i njen zaštitnik Allah t'baraka ve taala molimo Allaha dželle da ovo o čemu smo govorili bude više kao nasihad da se okoristimo i da ono što imamo na ovu temu a toga ima puno alhamdulillah od naših uvaženih predavača da samo strovedemo u praksi da strovedemo u praksi i to će biti i to će biti dovoljno zato treba da zamo na kraju neće ova vjera i ponavljamo neće ova vjera doživjeti svoj pravi procvat dok ne bude oni koji će se voljeti radi ove vjere koji će dati da ljubav u ime tabar, Allah tabaraka vata'ala bude na prvom mjestu i onda ćemo gledati kako zemljom vlada Allah tabaraka vata'ala zakon molim Allaha želešanuhu da nam oprsti grijehe da nas uvede u džennet danas okupio u džennetu kao što smo se okupio na donjalu. Molimo Allaha tebareke ve taala da ne zaboravimo obavezu prema našoj braći u Čečeniji koji od nas ne traže puno, traže dolu. Pa potrudimo se da bar u tome budemo ustrajni. A što ne znači da snimmo odostati od drugih ponuda i potreba koje oni budu tražili. Molimo Allaha da pomogne svakog onoga ko želi da da da, da nanesu tron لا قناة إسلام موليما الله جلشانه دساشوه أوه ميستو إدرقا ميستو كيما سجري اسبروستي الله تبارك وتعالى أزاكم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وعلى الله اتكالي عهد إني, عهد إني وعلى الله اتكالي صانع مستقبل وعلى رب اعتمادي صانع مستقبل وعلى يا رفاقي يا رفاقي يا رفاقي يا رفاقي أرفض الجهدى لربي قد خلقني وعطاني أرفض الجهدى لربي قد خلقني وعطاني يا أخي هيدن مني لم تغير فعل يداني يا أخي هيدن مني لتغي رفع اليداني يا رفاقي يا رفاقي يا رفاقي يا رفاقي يا رفاقي إنني والأهد باقي ونخوض الدرب جمان Lilo na chubba At-tahani Min ilahin Jal-Gadran Wohabiban Kedraani Wohabiban Dharba Jem'an Lilo na chubba At-tahani Min ilahin Jal-Gadran Wohabiban Kedraani Satsang with Mooji Inni Walrah Zubaki Ya rifaq Ya rifaq Ya rifaq Ya rifaq Ya rifaq Ya